Василь Большак Законна дружина Роман Видавництво «Молодь» Київ, 1986 рік Читає Світлана Горлова Законна дружина – новий роман Василя Большака про життя вчорашнього фронтовика, про його працю, моральні ідеали, що визначають позиції людини в суспільстві. Глава перша В обласній столичній газеті Володимир Капуста обіймав посаду літературного працівника. Правда, ніхто із тих, кому випало мати названу посаду, не користувався тим офіційним терміном, бо малося у вжитку дотепного журналістського племені інше жартівливе словечко. По-російськи та посада перекладається як «літературний роботник», скорочено «літраб». Отже, і Володя – літраб. Лише в посвідці він – кореспондент по Києву. Очолював відділ, де трудився капуста, недавній фронтовик. Обличчя завідувачого нагадувало камінну брилу, з якої скульптор почав висікати чоловічий портрет, та щось завадило йому і робота лишилася незакінченою. Не обстругав зайвини, не достукав долотцем там, де треба було достукати, не обшкріб грубизни, не знів щіточкою те, що треба було змести. Тому риси обличчя залишилися крупними, і ніс з добрячу картоплину, і щоки аж занадто велицюваті, і вуха великі, хрящуваті, і підборіддя можна було б трохи стисати. Коли капуста вперше побачив постать свого шефа, то аж здригнувся. На стільці сиділа недовершена майстром скульптура, яку ще треба закінчити. Однак той чолов'яга не був скульптурним портретом, а людиною живою, хоча й суворою. Губи стулині в такий спосіб, Немов він у гніві на весь білий світ. Володі подумалося. Вовко Іванович, мабуть, ніколи в житті не усміхнувся. Коли знайомили завідуючого відділом з новим літ працівником, він не підвівся назустріч, а схопив володину правицю обома руками і незвично якось потиснув. Коли задзвонив телефон, і господар кабінету енергійно схопив трубку і підніс до вуха, Володя побачив, що в нього були, власне, залишки рук, схожі на ласти. Левко Іванович буркнув щось, притиснув трубку плечем до вуха, як це роблять секретарки і одноруки, звільнені ласти схопили ручку і почали на аркуші паперу завбачливо притиснутому до столу круглим камінцем писати. Слово «писати» щоправда тут недоречне, бо чоловік той не пише, а дряпає папір, роблячи якісь позначки. Ага, бувай, записав, понуро мимрить, залишає в спокої ручку, хапає ластами трубку і кидає її на важіль. Якийсь час дивиться на телефон і похмуро, ні до кого не звертаючись, каже сам собі – Отакі вареники-туленики. Оскільки в цю мить завідувачий перевів погляд на карлючки, які щойно намалював на папері, Володя зрозумів, оті вареники-туленики стосуються і єрогліфів, вичавлених кульковою ручкою. Їх ще не було у ширвжитку, але хтось звідкись привіз фронтовому товаришу і той ретельно берів ту ручку, бо міг писати тільки нею, або жолівцем. Кілька тижнів був Володя на побігеньках у свого зава, здаючи в газету короткі інформації, під якими навіть підпису не ставили. Нарешті таки діждався справжнього діла. Якось Левко Іванович, напустивши на гарбузяче обличчя незвичайну строгість, похмуро вицідив до молодого літраба. «Сьогодні на подолі партійний актив, біже туди» і щоб на завтра в номер був звіт, рядків на двісті. Володя намагався не показати своїх радощів, ще б пак. В обласній столичній газеті йому доручають написати аж двісті рядків. Це коли зверстати внизу, то буде майже підвал. Хіба що не мрія його ще з голубих росяних світанків, коли бігав у політвідділівську газету з віршами про ланкових. Хай то не була справжня поезія, хай називають її віршованим дописом, але коли тобі 14 років, друковане слово за твоїм підписом здається подією майже світового значення. А тут аж 200 рядків. Хотів було запитати Левка Івановича, з чого починати організацію тієї статті, що завтра мусить лягти на його стіл уже передрукованою і вичитаною. За жанром – Таку статтю називають в газеті прозаїчним словом «звіт». Про пленуми, збори активу, конференції – газети завжди друкують звіти. Здається, нічого простішого немає, як написати «звіт».